VJ-23X з Лемета, уважно розглядаючи чорні заглиблення на тримірній карті галактики, говорив «А от цікаво, чи не здаємося ми смішними, що так серйозно займаємося цією справою?» MQ-17J з Нікрона похитав головою «Гадаю, ні. Ти ж знаєш, що за такого нестримного заселення галактика буде заповнена вже через п'ять років». Їм, на вигляд, було трохи більше за двадцять, обидва стрункі й високі. Все таки я маю сумнів, сказав Віджей 23X. Чи варто нам подавати раді галактики такий песимістичний звіт? А я б не повірив іншому звітові. Він їх трохи розворушить ми примусимо їх ворушитися. Віджей 23X зітхнув Космічний простір нескінчений. Сто мільярдів галактик для освоєння, навіть більше. Сто мільярдів не є нескінченість. До того ж вони весь час зменшуються, подумай. 20 тисяч років тому людство вперше розв'язало проблему використання зоряної енергії, а кількома століттями пізніше стали можливі міжзоряні польоти. Людству потрібно було мільйон років, щоб заселити невеликий світ, і всього 15 тисяч років, щоб заповнити всю галактику. Тепер населення подвоюється кожні 10 років. Віджей 23X докинув. Завдяки безсмертю. Правильно, безсмертя є і ми повинні з цим рахуватися. Я припускаю, що безсмертя має і зворотний бік. Галактичний Ак розв'язав багато наших проблем, але навчившись запобігати старості, він перевершив себе. Гадаю, що ти не збираєшся залишати життя? І думки не маю. Огризнувся МК-17J і додав уже лагідніше. «Ще ні. Я досить молодий. Скільки тобі?» «223. А тобі?» «Мені ще нема 200. Та повернімося до нашої розмови. Населення подвоюється кожні 10 років. Настане час, і наша галактика заселиться. За 10 років ми заселимо іншу. Ще 10 років і ще на дві більше». Наступне десятиліття і на чотири більше. За сто років ми займемо тисячу галактик. За тисячу років – мільйон. За десять тисяч – увесь знаний Всесвіт. VJ23X сказав, «Тут не обійтися без розв'язання транспортної проблеми. Цікаво, скільки треба сонячно-енергетичних станцій, щоб переправляти галактики індивідуумів у нові світи?» Слушно. Вже тепер за рік людство використовує дві сонячно-енергетичні станції Енергію майже вичерпано Наша галактика за рік висмоктує тисячу сонячно-енергетичних станцій, а ми тільки дві Згоден, але якби ми навіть використовували всі станції, то тільки відтягнули б кінець Енергетичні потреби зростають у геометричній прогресії швидше за населення ми залишимося без енергії раніше, ніж устигнемо перебратися на нові галактики. Цікава проблема. Дуже цікава. Людство створить нові зірки з міжзоряного газу. А може з розсіяного тепла? Саркастично запитав МК 17 джей Можливо, є який-небудь спосіб спрямувати енергію у зворотному напрямку? Треба запитати галактичний АК. Насправді VJ23X і не збирався запитувати, та МК17J вихопив з кишені особистий контакт ак і поклав його на стіл. Я й сам про це думав одного дня перед людством постане така проблема. МК17J задумливо подивився на маленький пристрій, Контакт Ак мав вигляд кубика розміром у два дюйми і більш нічого. Через надпростір. Він з'єднувався з великим галактичним аком, що обслуговував людство. Причому надпростір був включений у схему комп'ютера як його інтегральна частина. МК-17J подумав, чи вдасться йому побачити за своє безсмертне життя галактичний ак. Той містився у маленькому своєму світі, у павутинні силового проміння і скріючи скупченням субмезонів – які тепер заступили старі незграбні молекулярні лампи. І було відомо, що, незважаючи на неможливість відчути його, так би мовити, на дотик, галактичний АК сягав тисячі футів. Зненацька МК-17J сказав у «Контакт АК». Чи можна в майбутньому спрямувати ентропію у зворотному напрямку? j 23 x вражено глянув на нього. Послухай, я не мав наміру запитувати всерйоз. Чому? Ми ж знаємо, що це неможливо. Не можна з диму та попилу відродити спалене дерево. У вашому світі є дерева? Запитав МК-17J. Вони здригнулися від звуку галактичного ака і замовкли. З маленького кубика на столі приємний голос сказав. Брак даних для чіткої відповіді. VJ-23X вигукнув. «Бачиш?» І вони знову заходилися коло звіту, який повинні були подати Раді Галактики.